да будет se održi ova komemoracija u našim prostorijama i ako smo znali da će to smanjiti posjet, doduše malo je, moram priznati, manji nego što sam ja očekivao. Izgleda da već i ja sam sa svojim očekivanjima idem negdje u taj, negdje, ali baš stra, stariji, zreliji sloj mi koji smo ajde, tu negdje vršnjaci. Znam ukolika je bila važnost Anka Lasića za hrvatsku kulturnu povijest, pa čak mislim političku povijest, neke cijelog 20. stoljeća. Stjecajem okolnosti i zdravstveni, Prije svega njegova rola u 2000 ima nije bila toliko istaknuta, ali za sve nas on je bio doista čovjek koji je... Hrvatskoj knjižovnosti, znanosti o knjižovnosti ostavio 20 izuzetno vrijednih knjiga koji je bio sasvim sigurno po najbolji poznavatelj na samo krležina opustu, sudjeli se reći i povijesti cijelopožne hrvatske, hrvatske knjižovnosti. Red je da danas smo ovdje u ovom skromnom, ali biranom društvu ovaj, odamo, odamo počast. Govorit će večeras uh, njegovi bliski prijatelji, ljudi koji su se bavili njegovim dijelom, uh, ljudi koji su po, o, proučavali njegova dijela. Nadam se da će neki od uh, nas i napisati svoje tekstove pa ćemo to objaviti u književnoj republici i na neki način uh, tim uh, svojim prilozima ostaviti, ostaviti trag. Uh, knjižena republika i naše društvo u ostalom upriličini su bili prije 10 godina točno 80. Os obljatnici bili jedan uh, simpozij na kojem govorilo dvadesetak ljudi i objavljen je temat a uh, mislim i ovom prigodom da ćemo to pokušati napraviti no pozdravljam uh, ljude koji su danas došli i zaslaniti posebno ministrice kulture, gospođu Nemec Uh, Žao mi možda je trebalo ipak malo više ljudi s obzirom na to uh, na važnost doista, uh, smješno mi da danas bilo kome moramo uh, tumačiti tko i što je bio uh, stanko Lasić. Uh, prije nego što počnemo govoriti, govorit ćemo o abecednim poredkom i ovaj, uh, ja bih vas zamolio da minutom šutnje odamo počast stanku lako. Među nama nisu u ovom trenutku kćer obitelja stanka Lasića, Zagrebački dio te obitelji, gospođa Jelena se ispričala da naprosto nije u zdravstvenom i mentalnom stanju da bi mogla oslušati naša izlaganja, a Lea mi je javila da je u Kći, o, stankova javila je da je u Parizu i da je angažirana oko kremiranja stankova koja će biti u petak a kasnije ne znam nisam pitao gdje će točno biti pohranjena urna ili da, i da će biti upriličan pritom neki javni oproštajan sad bi zamolio budući da nema našeg presjednika društva on je napisao nekoliko redaka. svog upreštaja od Stanka Lasića, članov temeljitelja našeg društva, pa će naša kolegica popović pročitali. Poštovane kolege, dame i gospodo, prijatelji, što je Stanka Lasića? Našim osnemu ne mogu biti na konevoraciji. Istižavani je izuzetno cijenje poštova profesora Lasića i njenu opus. U velikim sam se dijelom njime služio za rad na personalnoj enciklopediji mirastog krža, kada sam sredinom 2. polomodice prošlog stoljeća kao mlađi stručni suradnik biju za poslenu lepsko-grafskom Tu sam i poznao gospodina Lasića s kojim sam imalo častu nekoliko nagradar razgovarati. Impresionirao je nje opus, ne samo o ovaj krži naravno, ali nikada neću zaboraviti ne bih lije malo osobnije stvari koje su me tada kao 25-godišnjaka posebno zainstitikiralo. Njegove temeljite vilječke u knjigama koje je čitao i kojih se bar ne tako govorio, jednom kada bi ih pretvorio te osviguni šalopakere i šalopakere. I da, taj utopis citanami čitnih kojima je profesor izbroduto bilježbe što je počitanom. Zavidio sam na intelektu, temeljnosti, ali i na toj mikroformi paralelne kreativnosti koja je istovremeno sažimala i slijedila originalnu tekst, Stvarno, čemu godijemo knjige? Pogotovo ako si stalno na putu i sve u svemu uvijek negdje drugi. S matičnom kulturom kao poklipinom, ali u isto vrijeme i u njoj i izvan nje, u toj teorijskoj prihareski, pogotovo davno prije interneta, je premačno za knjige kao i za nas volje je da se kreću i da kruže, nego da stoje na jednom makar i posvećenom mjestu. Danas imamo redovite kolegije na matičnom pokadetu, to je razlog mogu Molim vas, prenesite mogu obitelji i najbližima, kao i svim prijateljima i štovateljima Vasićeva dijela. Znam da bi sam profesor negodovao kada bi na neki način saznao da sam komemoraciju predpostavio redovitom radom sa studentima. Dakle vi ovo čitate, ja svoje predavanje o marginama Srednje Europe kako sam to i rekao studenticama i studentima, posvećujem stanu Vlasiću. Ja bih zamolio kolegu Mirka Galića, koji je prvi po abecedi, a drugovao je sa stankom u Pariškim nekim godinama, izvolite <coughs> dami gospodi i gospodo prijatelji i poslovatelji Sanka Lasića. Posljednji put sam Sanka Lasića vidio krajem dvije kad sam se došao u s njime na petom katu njegove grade gdje je bio zarobljen zbog svojih zdravstvenih tegoba koje smo one izavale normalnog kreta. Razgovarali smo kao uje tu temeljito ako ja otemeljosti smijem govoriti i razgovor sa autoritetom Lasićeve razine eh, propustati eh, sebi kao eh, ravnofravni razdobud. Stanko bi uvijek dominirao i je bi više znao, a bio je skroman i nikad to nije povjero. I nakon tog posljednjeg razvora, koji je pozdravilo možda i dva sata, popraštali smo se tako da nismo ništa dovorili, samo smo se gledali, tuđe nekoli, što bismo se inače gledali i to je bio naš obroštaj, poslije više od 20 godina redovitog truđenja njegovog simena. Počeli smo u koje su za mene bile neotekivane i nepredvidljive. On je završao profesorsku karijeru, ostavljamo i nastanjivao se u Parizu isto vrijeme kad sam se ja vraćao na svoj drugi, pokazalo se dugi, dopisnutski staž u Barijsvu. Javio se od meni na moje veliko innenađenje, vjerojatno je tražio sugovoriga i pretpostavljao na osnovi onoga što je mogo čitati u danas, u kojoj sam ja prije toga uređivao, da može umjeti imati nekog koji će biti poustan, lojalan, prijatelj, to nije i koji će biti iskren u radovod s njim. Tako je počeo druženje koje je imalo svoje redovice, bih rekao, tjerne seanse. Doslo, dosjedno Parijez u Cavani, u Café Trini, trižanju Boulevard St. Germena i Boulevard St. Michela. Obyčno u vrijeme koje je bilo zakazano petkom 17 sati, redovito na drugom katu Kavane i svi su naši sastanci bez nemogljeda. Osobito smo se intenzivno družili ponekad i više puta tjedno za vrijeme vrata u, u Hrvatskoj kad je on pojačalno osjećao svoje intelektualne tjeskove o kojima je tako puno govorio i pisao. Za mene je Zlužen je sa Stankom Lasićem bio nastavak u studija. studijem. Ne mogu reći, nismo o tome nikad razgovarali, da li je to za njega bio svoj nastavak njegovog profesora. Da li sam ja bio nadamjestak za studente s kojima je predstavao se, a tim kojima je predstavao se. U svakom slučaju Stankom je postavao prijatelj s kojim sam se i dopisio, kada se nismo mogli vidjeti, i koji je ostavio velike tragove u umom razvoju. Imao sam puno mentora, možda bih njega izvojio, ali je ljudi koji su me formirali. On je redovito isticao metode svoje kao opću metodu koju biljena novina neovisnost, Profesionalnu disciplinu i etičku stroknosti. To sam od njega naučio, pokušao koliko sam znao prakticirati u svome Što je jedno u sam se urozinu nalazio. I kad sam bio u teškoćama na je on gledovito znao, on sam za sa dvije, tri riječi. Rad, kulturnost, disciplina, intelektualna disciplina u kojoj je bilo i sumnje, i uđarenje. Moglo bih o duži, o pismima koje sam srcuvalo, o bilješkama koje sam radio, puno govoriti i pisati. U ovoj prilici izvojit ću samo dvije činjenice u kojoj mi in uključene, koje su važne, posebice s obzirom na mjesto i in instituciju in koja je organizirala ovaj komemoraciju, i na povod Stan Vosman. Prvo se odnosi na njegovo uvjerenje, gotovo obsesivno uvjerenje, da Hrvatska u Parizu treba osnovati svoju istitut, Hrvatski istitut i kulturni zemlji. Bio je time zanesen i zaveten, Vlasti da su Hrvati i Hrvatska samo i unije na velikoj poreznoj proći, da Hrvati ili je stika u Hrvatima postoji u jednom izokrenutom ili na karatnom svakako jednostranom deformiranom smislu kao naroda barbara i mljaka koji nema svoju kulturu svoju pogu. Mislio je da je pariz za ispravat takve slike pogodniji od svih drugih velikih kulturnih i političkih i državnih metropolovi. Od Rima, jer u Njim je zapažao da postoji mediteranski diktat. Od Berlina, jer je tamo vjerao da vlada germanska suma. I od Londona, jer je u Londonu zapažao anglo-saksonsku kuhinu i plašio se to od nasa i kad je kraj VJ7. tog je tanko bio u formi dok no, se mogao slobodno kretati gledam je radila od do kraja dok sam ga ja znao u Parizu u službenu posjetu dolazi talašnji predsjednik Menzic ja sam natravio jednu gdje su prema kulturi, intelektualnoj eliti Hrvatskoj koja je bila u Parizu i prijateljima Hrvatske koji je bilo u Parizu i organizirao sastanak predsjednika sa naj, najvećim, najistaknutim, najnafinijim radim u intelektualacima Hrvatskoj ili Hrvatskoj povijekla ili u bliskosti s Hrvatskoj. I u tom razgovoru u kojem su bili mali, anni je Bronn, Finkenfort, 10 15 grandi personalità stanco e per la Repubblica Brand, col cui punto mozza. Parigi Francia che parlò non che a ranije, ali pokazivak je svoju izmogu. Nije bilo reakcije, nijedan novinan koji je bio u pratni predsjednika nije došao na taj sastanak i taj je imao nikakav javno. Kasnije mi je u jednom pismu, dvije godine kasnije, povorio kako je u svom kompjutoru pronašao ostatke te inicijative, ali se tudio da od nje nije bilo ništa. U postima koji su došli iz Zagreba, na jedno uko ušla, na drugo uče. Druga velika ideja koja pa se mogla usklariti, gotovo bez pomuke, odnosila se na izdavanje Hrvatske biblioteki. Tam je bio mišljenja, imao so je zato puno vazbumenaka, taj prvastni dželjima od 1920. stoljeća nepozna za Francuzima, da franski istraživači ne mogu tu ocidonijenje jer nemaju na svoju i htio je da se pokreni ta biblioteca. U razgovoru tamo se zauzelo da izvoji desetak petnaest imena, ona na pregleduća, radada vlada na desnicu i da probamo sa franskim izdravačem Uh, doći do toga da se taj projekt prolezi. A nime je sa svojim autoritetom ganimara, koju toljene, od Galimara, koji u to vrijeme od Ljivovi knjige, uspjela doći do jedne vrlo prihvatljive za Hrvatsku Brunom sudu uh, dobre, dobre formule, a to je da Hrvatska vlada vlazi prijevode, froskove prijevoda i da otkupi 300 primjera kao svake U razgovoru sa tadašnjim primjerom Sanadero nije bio nikakvih problema, on je prihvatio i ja sam višao na dobrom putu da to pokreje. Nažalost, u Zagrebu nije bilo nikakvog kratu Njemanja kada Sanadero tako da je stanko i jednom drugom pismu mogao samo sa svog izra pročitati, kako je još jedna velika ideja prošla, a da to bude normalno odnaozično normalno na Hrvatski. Sesto je govorio o tome kako Hrvatski mentalitet i prilike koje Hrvatski odradaju od moguće čine nemoguće, umjesto da od nemoguće stvaraju Evo to sam tijel reći u ovoj prilici. Nešto što bi vjerojatno zamjerio da govorim, jer je bio iz tije skroman, ali na nama je sada da, da o njemu govorimo objektivno, strog, znanstveno strogo i s činjenicama kao što je ono života tako govorio. Stan nas obvezi je bez obira, možda smo u malom, broju, u malom broju, da taj njegov doprinos čuvamo i da u životu koji će se obvijati bez njega, njegovo dijelo postane jedna inspiracija i ponašanje. ponašanja jednog Molio bih gospodina Ivu Golubštajna da kažeš, to je ne samo njega vezivao uz Lasića nego i njegovog oca jer se tu radi o starom Karlovaškom prijatelju. Hvala, hvala. Eto ja Stanka Lasića znam u više, dakle dana i gospoda, dragi prijatelji, dragi Stanka Lasića. Meni osobita čast, ne zato što sam sin svoga oca, nego zato što sam Stanka Lasića poznao u više dimenzija i u jednom dužem razlogu. Dakle, stvarno kao klinac od ne znam, osam milijen, od deset godina, prvi put sam vidio Stanka Lasića, to je bilo u 60-ima, kad sam se sa starim šetao po gradu i onda bi se oni dva vidili i rekli bi Bog, Bog, kako se vidimo se i tako dalje, i onda sam ga zapamtio. Znao sam da je stanko iz Karlovca. to je bila važna informacija. U tim godinama narednim, to kad smo kupili prvi auto, upoznao sam taj svijet očeva i stankova Karlovačkom djetnikstva, to su bili ljudi od kojih svi znali, naravno, Josipa Pepu Baništu, znaju, sjećaju se i Gaja Petrovića, e, tu je, e, svakako, tu su Bojo i mladim fancem, ljude koji ne znate, tu je Josip Hagendorfer, zvani kvaka, e, tu je Tonček Strzalkovski, tu je naravno i moj otac i moj stric Daniel i... E, I tu su, naravno, Stanko i Bogdan odnosno Bobo Bobulasić. E, u tim pleratima za i prvim posljednjim godinama e, Bobo i Stanko su bili volonteri dvije njegovu tako da su se oni gelili i na a kako je tako su Stanka zvali čane, oni drugi su bili čaretopci, oni ih srce je da je on bio Bobotovac i da je to bila da su oni bili teška fakinarja Uh, tih šestdesetih smo išli često u Karlovac, ideo se tamo nogomet na kolani, meni je bilo super, mi smo se podvlačili pod slab. Uh, međutim, ti očevi prijatelji su se pošmahom, uglavnom su se presedili u Zagreb, neki koji su ostali u Karlovcu kao Tonček su brzo umrli, i ne sjećam se da sam stanka vidio ikada u Karlovcu. A kad je početkom 70., dakle 72. izgrađena auto cesta do Karlovca, moj otac i moja familija zapravo više tamo nisu imali kome odlaziti. E, I Stanko Lasić, sad se može reći, Stanko zajedno sa Josipom Baništom i sa mojim otcem, svaki na svoj način opisali su svoje kadrovačke godine, izgradili su jedan spomenike, na svoj vrstni spomenik možemo reći jednom gradu njihova djetinstva koji je nestao i to već tosta dugo koji je pogotovo sa ovim ratom od prije 20. koje godine izblisan. U međuvremenu stanka Lasića sam prvi put vidio u našem stanu, u jednom dužem susretu, neka večera je bila, 970. godine i da, naravno, ja tada, kao 12 godišnjak nisam sudjelovao u tim razgovorima, ali je stanko bio drugačiji. Vreme, mi smo stanovali u proletarskih brigada u današnjoj Bukovarskoj 35, gdje je u toj velikoj zgradi bio četar iz profesora filozofskog fakulteta, od kojih vi sigurno neke znate, Fran Petre, Jočević, pa tu je Rendič pa Grbogamulin, jedno kratko vrijeme, pa ljudevi pionke. Tu je bio i Petar Šegelin koji nije predavao na fakultetu. E, tu su sve bili ljudi koji su, za mene, bili užasno stari. Sad treba reći, uz opasku, ja sam u ovom trenutku stari 5 do 10 godina od većine njih u tom trenutku. Tako da, je to sve skupa jako relativna observacija bila moja, s moje strane, u to doma. Oni su bili iz e, e, Užasno ozbiljni, namrgođeni, stan je bio otvoren, nasmijan, puno mlađi, zračio energijom, to je ono bilo, ja bih rekao, osobito važno koje sam ja i tada, aj i godina osjećao. I bez obzira što je on bio nekako, uvijek je govorio tiho, znaš i naših znaš tako. Tu je bilo energije i tu je bilo, e, bilo je jasno da ispod mirbe valštinje se krije čovjek neobično bolje i uvjerenje. Dakle, meni u tom trenutku, a kasnije mi se to odvrtilo, kad nam se onako odvrti neki film nakladno, u glavi zapravo on je predstavio jedan drugačiji, drugi i drugačiji filozofski fakultet na koji sam se opisao sredinom 76., dakle, 70 To je bio FF, filozofski fakultet, otvoren, borben, progresivan u intelektualnom smislu. Tada sam pročitao zapravo i tu, ja bih rekao, antologijsku, emblematsku knjigu, sukom na ljevici, koju držim i danas u društvenom i u hi historiografskom smislu najvažnjenom stankovom knjigom. Bez obzira na te ležu logiju. iz puno razloga, koja je, naravno, ne bih želio sada ovdje elaborirati, zato što je ona bila prekretna knjiga. Ona je zapravo označila jedan 70. dakle u vijeku Hrvatskog proljeća jedan drugačiji odnos prema, prema našoj trošnosti. Dakle, to je bio filozofski fakultet koji postavlja pitanje, traži odgovore i na svako novo postavljeno pitanje možda ne dobiva te odgovore. I upravo zato što ne dobiva, traži i postavlja nova pitanja. Dakle, bili su u tom mjeseci kad su moji otaci Stanko izgradili novo izdavačko poduzeće Liber, kasnije sve učilišta nakljava Liber, Stanko je to radio iz pozicije predsjednika Instituta za znanost o knjiženosti Filozofskog fakulteta, a zapravo je bio neformalni voditelj jedne grupe, to se pokazalo u narednim godinama, izvanredno produktivne grupe nastavnika i profesora, Sad bi mogli opet čitljaviti peizu. Flaker, Ivo Frangliš, Becker, I tako dalje itd., kasnije, Slamnik. Postoji negdje fotografija Stanka Lasića i moga oca obojica u Čučnju pred gradom Sveučilišta kao neki nogumentaši. I to su zapravo njih dvojica u čudova bili kad su gurali taj libe. E, zašto sam se posebno osvrnio na sukobna knjiža na revici? Zato što u hrvatskom proljeću u događajima koji su bili vrlo intenzivni, a relativno kratki, e, do izražaja su dolazile različite nacionalne, ideološke, socijalne težnje, e, među kojima se mnoge nisu mogle iskazati zbog ograničene demokratizacije e, e, u pokretu, a zapravo u tom pokretu su dominirale dvije osnovne ideje, nacionalna i liberalno demokratska ako nemoj suziti e, sva ta događanja na vrlo ovako kratke, opaske. E, one su se najčešće javljale pomiješane uglavnom dominacijom nacionalnoj, a Lasićev sukov na tiženoj ljevici je zapravo bio jedan od motora koji je vrlo snažno promicao te vrijednosti liberalno-demokratskih ideja, dakle prostor. Ono što je bitno, otvaranje prostora slobode. I to je bilo zapravo pitanje koje je Stanku u toj krizi postavio, blasfemično jedno, za neke partijske dogmate. Imali baš prav, partija uvijek pravo? Imali partija uvijek pravo? E, naravno, nije se u to doba... Kog takvog pitanja išlo u zakor, ali je to bilo e, hrabro pitanje. E, a odgovor tadašnjeg društva je bio fenomenalan. Ne samo da je e, suhovna književna rjevica uspio proširiti e, prostore slobode, nego je ta knjiga bila izvrljeno primljena, ona se vrlo brzo etablirala u neki niz antologijskih dijela Hrvatske povijesti o književnosti, po promocije su bile izvanedno posjećane, ja sam ja se sjećao Zdravko ti si bio u Beogradu, jel' tako? Ti si mi o tome pričao. Ja? Da? Ne. Ne, ali Danilo Piš u svojim knjigama Poetika opisuje, ja sjećan, to je trajalo pričao, tri dana. Da, tri da. Tri dana je trajalo. Da mi je neko pričao o toj promociji u Belgradu, tako je ja, bila, šta, kako kako kako ja bila. bila... Ja sam bijao. Pa to liko je biti. Ali ja sam bijao. No dobro, ali neko mi je pričao, ja sam naravno bio to na ključnicu, od svoje knjige što mi dugo skučio da do sada. Ne, uglavnom. I to dove nazad u nade kao što znate. Iznenada I e, ne, viđao da tih godina sve negde do sredine 70-ih i onda dugo vremena ništa. I trebalo je dosta to što je ta 10 godina do sredine 90-ih i naravno, bili smo se nacionalno i sveučilišno i odmah je reko predložio je da pređemo na tih. Ivo, ti si sada profesor, kao i ja moramo biti na tih izjistiti. E, sad ja govorim kao profesor na ociku za povijest, kao historičar koji se bavi 20. stoljećem. E, važna, te, za mene je važna tema Stanko Lasić i Hrvatska historiograf, odnosno Hrvatska mi Stanko Lasić, za razliku od nekih e, briljantnih istraživača Hrvatske i opće književnosti, ja bih rekao, briljantnih, ali koji svoje analize, svoje tekstove pišu izvan povijesnog konteksta, Stanko Lasić je uvijek bio duboko integriran, utopljen u povijesni kontekst. I od sukoba, od sukoba, preko kriložologije, do autobiografskih, podatak, e, za autobiografskih zapisa, gdje sam našao fenomenalnih podataka. Recimo, dugo sam tražio jedan podatak, odnosno, ko će mi dati podatak o tome Često se nadlabalo da je žena poglednika Ante Pavelića bila židovka. E? I onda gledam te autobiografske zapose po, po, po svejednoj drugoj osnovi iz drugog razloga i na jedan tamo Stanko Lasić na jedno tri, četiri strani se objašnjava kako je njegova mama druževala sa ovim ilijomim i kako pravo naravno, žena Ante Pavelića nije to, ali sa toliko puno detalja, osjećaja za za detalj, za, za, za podatak, da oko toga ne treba uopće više poriti. E, tako da je hrvatska historiografija zapravo dužna da se sa Stankom Lasićenko zabavi upravo kao čovjekom koji je, koji je e, zadužio i hrvatsku historiografiju i dao nam dao znanosti, odnosno povijesti hrvatske knjiženosti e, jednu širu društvenu kontekstualizaciju. E, I onda sam kao i gospodin Galić, moj prethodnik na poziciji veleposlanika, olidija ambasadora, viđao stanka u Parizu. Bio sam kod njega na petom kartu u rides e tamo u petom aromismanu, e, u jednom stanu koji je takav kakav je. je. I posljednji put smo se vidjeli u srpnu 2015. Dakle, to je dvije godine kad mu je dodijeljena titula počasnog doktora zagrebačkog sveučilišta e, Na provociju je u gradu Velikoslanstva Vlagovo je došao, a onda smo doma napravili e, večeru za delegaciju Zagreba i za njega naravno kao počasnog gosta. I e, on se neći kao da dođe do posljednjeg trenutka. Ja sam rekao, pa stanko daj, daj pa mislim ljudi su došli, pa da, ja ne mogu, ne mogu i onda ipak smo ga uspjeli nagovoriti, vidjelo se da se dao nagovoriti i došao je. To, je, to je bio užasan za njega fizički napot, tada vi ste ga poznavali e, u jednoj ipak boljoj formi, a onda kad je došao tamo i kad, je, dakle, kad se sjeo i kad smo poslije pričali, onda, je on, onda mi je rekao jednim toplim glasom, znaš kaj, Ivo, bilo mi užasno teško izaći ispano. Ali mi je drago, jer se ne sjećam kad sam zadnji put bio u društvu toliko mladih ljudi. I tako i onda smo ostali do, nevjerojatno kasno, za njega, 11.30, 12. .00. Ima ta slika na internetu, ovi profesori sa sveučilišta oko njega, a on u jedno, jednostavnoj je košuli i džemperu. I to je bilo to. E, nakon toga čuli smo se jedno, dva, tri puta, ali on više nije bez susjede. Rekao sam, pa daj, ajde si iđi dolje, ima kafić iza ugla. Pa ne, ne mogu, ne mogu. Onda mi je Lea rekla da zapravo više uopće ne dolazi van, a kod njega doma je situacija bila takva da e, mogućnost do dolazka gore nije bilo. E, i sada dolazim u vrijeme današnje današnji dan. Namjerno sam parkirao auto kraj, na Krljevom postu. kraj kuće, ispred kuće praktički minost. E, ona je u dobrom stanju koliko sam vidio sa ceste i za nju ne glimim. Ali sam se dozio da dvije u susjedstvu su apsolut ona zadnja, predzadnja i predprezadnja su u potpunom raspravi za jedan ovako elitni dio Zagreba, to djeluje užasno, djeluje užasno i zatravo e, da li se to... Postavio sam sebi ovako pitanje, ne raspada li se sa tim kućama koje su praktički pred rušenjem gotovo e, i svijet Miroslava kao i svijet Stanka Lasića, Krileža je bio njegov svijet. Stanko je bio ležijanac. E, da, posljednji iz te generacije s kojim jedan dio krvatskoj intelektualizma odlazi. E, Apsolutno. Naravno, ima još danas i u ovoj prostoriji i općenito u Hrvatskoj i na širem prostoru e, ljudi koji se spravlom u hrvatskoj kulturi mogu nazivati dakle, krvježijancima. E, ali to nisu isti krvježijanci kao što je bio Stanko Lasić i njegova generacija koja je sazrijevala odmah nakon rata na i početkom 50. godina. Eto, hvala. Uh, Igor Mandić. kolege, tajna sektu Lasićevaca. Evo zašto je Lasić pisao i zašto mi si pišemo, da, se, da ne zaboravljaju u istom trenutku smrti. Sramota je što, prvo što nismo malo objavili više ovaj skup eh, sinac je Velimir imao priliku na televiziji reći gdje se održava, koliko sad i ko sudjeluje, ali barem je rekao da, da je danas ovaj eh, jedan oblik komemoracije, za stanka Lasića, ali su izostavili ovi nužni podaci, eh, mjesto sad studionici, pa dobro ne može čekati sve, a i ovaj su govornik, ne fu flori će prilike nije govoriti. Ali u glavnom evo nešto smo spali na tajnu sektor Lasičarca. Mm. Eh, meni je kolega Visković obijestio telefonski eh, za ovaj skup rekao i predložio da bi trebalo govoriti nešto intimnije, e, privatnije e, o Laziću, jer ja stvarno ne možemo sve da održava pozdi stručnih za esejima, ali ja to nažalost nisam dobro poznat. Nisam, ovaj, zato preporučim, zašto? Jer ja nisam poznavao Stanka Lazića. Svi odi koji su govorili, koji će govoriti, ja Stanka Lazića nisam poznavao. Nisam nikada osobno opoznao, Ja sam ga opoznao puno puta, ali nikad nisam ga poznavao. Jedan, jedini put sam razgovarao s malo je to od 2004. kad se odazvao našoj molbi da razgovaramo o našoj Aziji i to je jedini moj susret koji je traja duže od minutu i pol. Prvo, nisam bio njegov student, jer nisam bio na tim fakultetima gdje on predavao doma i po svijetu. Dijevljen nas je po, po, ponov godina, a da je običe mogo biti na bilo koji način blizak. Nismo se gretili s tim društvenim krugovima, preto tome ja ga nisam ovaj, e, imao prilike nisam ni s njim ni kahvenisati, ni razgovarati, ni mudrovati. Makar da meni je napisao jednu stotinjak ovih razglednica, na koje nisam ni, ni, ni, ni na jedno odgovorio, sve dok nije se sve puklo sa ovim pismima, a romana Krize, koji su doveli do one takozvane polemike, koja nije bila polemika. To je bio da... Mlaki, i to je bila kamilica od razmjene mišljenja između meni Lasića pro hrvatske i srpske i bugarske kiževnosti. Polemos, imam ovdje koji isti, da me pomogne. Polemos i rad za Grke, ali sa barbarima. A s prijateljima je stazis. Prema tome, to nije bila polemika. A zato što ste kasnije. U gledanom, ja nisam pošao ovdje govoriti ništa osobno Lasiću, pa ni tvoj osobno. Ovo osobno vidjeno na ne, ne samo se zato spod koga se rugam. Jer tužbanoidna likvistika ovaj, je htjeli da se osobno zamijeni privatno, lično. Što se ne može. Ja poznajem negoga privatno, ali osobno ne poznajem gotovo nikoga. Jer je to najdubinski uvid u ne, neću uh, ličnost. A da bi smio tako javno ja reći, ja, reći da nekoga poznajem osobno. Ne poznajem osobno ako se s nekim rukujem i razgovaram sekundu. Mi smo se samo rukovali. Možda smo privatno prošetali dva koraka, ali osobno ga ne poznajem. Pratom nisam Lasića poznavao ni osobno, ni to osobno, osobno. A opet me nešto već zivalo uz njega. On je za mene bio jedan intelektualni magnet koji mi nije obilježio život. Ja nisam volio pisati kao on, pro zato jer nisam znao. Nije na mene utjecao. Nisam se ovaj mogao da kako s njimi mjeriti, pa samo takav o lisici kiselog roždja, pa ja tako pišu. Jer nisam mogao dosegnuti razinu njegovog filozofijskog eh, načina razmišljanja o književnosti, prvi takav pokušaj uopće u povijesti eh, hrvatske književne teorije. To je za mene bilo nedostižno i zato mi impresioniralo, Ali nisam ga htio slijediti, ja nisam vrlo da idem na Himalaju. Ponad tome nisam se mogao e, s njim ni takmičiti, ni nadmetati, ni ti ga slijediti. Njega nisam mogao slijediti, ja sam ga samo obožavao. A kako smo došli u neki sentimentalni odnos na daljinu, to ja ne znam. Nemam pojma. Sa njegovim dijelom sam prvi put došao u kontakt sa knjigom oko knjige Sugurnog i Ljevici kad sam se 1971. bio u Domomradinu u Belgradu na toj famoznoj diskusiji koja je uzburkana tada bila Srebi zašto Hrvatsko takav skup nije bio moguće? E, to ja ne znam. Tada je u dom Mladine 24. i 25. veljače, 71. tako dakle, dva dana, trajao taj simpozij, na koji su sudjelovali Zravko Mališ, Sveta Lukić, Fuad Mukić, Miroslav Valkotić, Zoran Gabrirović, mate Lončar Stanko Lazić, Slavko Goštaj, Nikša Stipčević, Slobodan sirenić Nikola Milošević, Zoran Gruščević, Dalino Kiši, Degan Jeremić, Stojan Čelić, Mugaren Perdović. Mene nema u spomenu. Od jeh ima 16, prva biti 17, ja gdje sam ja, Višak. Višak sam jer sam se našao u Kišovom tekstu, Kiš se, u svojoj diskusiji poziva na mene. Kaže, kao što je rekao, Mantić da se sam on sa slaže. I kad su Lasić i Matan radili bibliografiju, oni su pali od iznerađenja na neku stvar. Pa gdje je taj Mantić tekst? Ja pojman i sam imao taj tekst. Ja ga nisam autorizirao. Ja sam i verio, sam dobio organizator iz Beograda na Zagrebansku andresu, ali ga nisam autorizirao, prema tome nisam ga vratio. I taj tekst je bio izgubljen sve te hodine, a on, na ovom simpoziju koji je bio ovde 2007. Ja sam ga pretiskao, kako sam ga rekonstruir rekonstruirao, jer sam ga našao svojim papirušinama. To je jedan osrednji tekst, za ja stvar, vjerojatno sam se sada bojao svoje osrednjosti, pa zato nisam e, avaj, e, priredio tekst za štavanku, nisam ga vratio organizatorima. Nima nekoliko mišljuc kojima bi se sam sa sobom mogao svažiti u tom tekstu, e, ali nije, to je bilo toliko važno da bi se sada trudio, nisam tada i ni upoznan sa tim mehanizmima e, autoriziranja i tako sam ja ispilo iz spiska sudionika ali sam bio tu. Toliko važan da me ga se obožavaju pretjerano da kako e, mi učinio čas da me spomene, da se samo slaže da sam pravilno rekao da su zadnje šest stranice Lasićeve knjige, ono najbitnije što Lazić imao reći, zato se i Lazić, divi tome i čudi se. A zašto je Mandićeva teksta ne A nema? A ne, mi meni nije bilo slabo. Ali kako sam se uopće našao u Beogradu u domu Vladi, nemam pojma. To je meni sve u malicama mojih 30 godina e, i mi je iz memorije, sjećanja nema pojma kako sam tamo bio i zašto sam tamo bio. Ja sam se javio za riječ mora biti spontanno. Jer sam sjedio neki u prvom redu, očito su me zvali ovaj organizatori, ali koji više ne zna. Prema tome, prije put došao tu u kontakt s njime kroz e, diskusiju na tom simpoziju u Beogradu koji nije održen u Zagrebu, nego u Beogradu, velik. I od tada neka sentimentalna veza na daljinu se javlja između Avistanka i mene, a da se nismo upoznali, nikad nismo sjeli minutu i pol. Bilih bio gdje, u kafiću, u kući, u stanu, nikad nismo prošetali dva koraka, preto me ja njega ne poznajem, ni osobno, ni dvosobno. Teg do dvije kad smo se sdružili oko jednog turnog događaja nakon njegove ovaj, nakon njegove izraze asučiti u jednom pismu koje je ono kao, kao da biskup piše opršeno pismo papi, ali prilike toliko ovaj cifrastu da čovjek može samo plakati kad ga puno učita. Ali ovaj taj prvi susret taj, taj prvi dobit sa njegovim knjigama, prije toga Nehajeva, studiju Nehajeva nisam poznao, stoga nije bio još ni bilo što je objavljena ta doktorska radnja. Niti sam nja imao, ili je bilo objavljena. Ali ja uglavu nisam znao ni za nju, ni za... Ni za rad na tome, ovaj, na tom dijelu. Ko će čitati Nehajeva? Isto ko, kao će se sviđa reći, ko će čitati Lasića? I ta, tako je ovaj, u jednoj praznini eh, našeg nesuzretanja trajila moja trajna obsesija sa Lasićevim dijelom jer me impresioniralo da se o križenosti može tako govoriti sve dok me Matan i Lasić nisu zatekli. Matan je ovde krivac. On je skrivio ovu jednu od naj, najinteresantnijih polemika u novoj jugoslavenskoj križenosti tada križenosti u Jugoslaviji jer je moje pismo Lasiću i Lasiću odgovor meni e, stavljeno prekočin kad je rekao da se to objavi u vijeće. Ja po meni nisam imao da je nešto za objavljivanje napravljeno nepripremljeno. Niti sam pisao pismo za objavljivanje. A sad to imao samali ovaj vod. Naime, 1900, sad se skubi tu deset riječima stvar, 19 devedeset šest odmah detoski sporazum je otpiso devedeset ja sam se ovaj, odvažio, pa sam prešao granicu prema Srbiji i obrao se u Beogradu izazvaći time u Zagrebačkoj žabokrećenji ovdje enormno. Ali iste godine je u Beogradu prosveta objavila i moju knjigu Romani krize. O kojoj se u Zagrebu šuškalo, ja i ko hozna koje je sad to opankavanje Hrvatske, koja je to sramota eh, da jedan hrvatski pisac poslije svega što je bilo, a rane će biti svježe, a dana su još svježije. Nidemo idemo preloboj, bolje i u dužnosti. A rane su tada bile još svježe i da se usudio objaviti knjigu u Beogradu. Dok se nije postavljeno da to je jedna knjiga. Knjiga glupih kritika. O srpskoj i hrvatskom romanu u periodu između 80. i 90. godine. A ono su rekli, ahoj, to ovo rade, tako ni strašno. Moga da smo prehodno ispljucali na pasja kola, te je samo iz težke pole ti u objavio na raznim mjestima, pa se o tome znam što znam. Ali kako ovdje, nije bilo nikakvih godih kao romanima krize. Jedinog sugovanega koje sam zamišljal, bio Stanko Lasić. Potpuno pogrešeno. On je bio profesor i srcke, i pa se zato mislio da je bio mjero dano da ocijeni moju knjigu koja ne govori o srpskoj koji želi o hrvatskim i srpskim romanu u jednom dezetlječju. Pozval sam tu knjigu zajedno sa tekstom moga predgovora predviđenim za drugo izdanje romana Krizi, koja nikad nije izašten. I to, na to mi on odgovorio sa jednim svojim pismom, koje je bilo meni prvo laskavo, eh, ne pohvalno nego laskavo zbog hrabrosti i ideja koje su tu eh, izložene, ali joj. Ovaj. Onda se nja ponovo odgovorio, onda se pojavio, onda je lasač napisao drugo pismo, koje nikad nije objavljeno. Prvo pismo objavljeno, drugo nije objavljeno jer je bilo pripremljeno za knjigu tri pisma zajedno u licci matice Hrvatske sa matanom knjigom koja je sramotno bila eh, egzorcirana u matici i to je puno već skandal nego to što nisu izašli tri pisma. Meni se meni je jako tako žao što nije izašla zadočila knjiga tri pisma eh, makar da je strašni skandal oko matanove knjige. I to je bio moj posljednji, kao susreć u smo Lasić i ja bili u nekom kontaktu, makar posredno u literaturi, a privatnom nikad, do 2004. Da opet, da kako privatna, ovaj, privatni kontakt na specijalnu, sentimentalnu temu i nema veze sa njegovim fenomenalnim opusom. Lasić i Ana nam je sad na vratu kao, kao što njemu bila Križijana. Pa ko će to savladat? On sam više <tos> u uvodnim napomenama za knjigu koju se objavili, matanion i on, e, Mandić je rekao da će se moja djela tek za 50 godina čitati. To svi mi mislimo da <laughs> Ne dobiješ pare dana, da dobiješ slavu kad umreš. E, malo morge, evo je kanaki, da, pošto. Crkli da boli. I uhranem ovaj... E, e, e, se, da se i rani ovdje, Njegovimo, što je do lakta pokaziva. Ali, to je pisana raziovanja nema. Bostra, si, bostra. Pogledaj. Hvala vam je toliko golema da je... ne se vladati zaista zapevi, deset godina studiranja I je dugi kurs kerležanje. <coughs> a Kralježijana je najdužji kurs Kroatike. Lasića, a, a Kralježijana je kao Kroatika, suma Kroatika, sam nekoliko puta napisao, to ponavljam in svojim tekstovima, s odobravanjem i to mi je jedini laskavi kompliment, koji svoja za sebe suma Kroatika. Uglavnom, Lasić se izgubio u svojoj golemoj ovaj, prašu mi ideja. E, malo pred kraj života je počeo gubiti kompas. Žiroskop, uglavnom, malo skrenuo. trije seje u Europi, imaju i sumnjivih mjesta koja su hrlo škakljiva. Ne znam da li da vas provociram, pa da kažem najškakljivi mjesto koje je napravio. Da li bi se on uvrijedio kad bi moja to rekao da me može čuti. Kao što je on u i kronologiji života morao zatajiti neka mjesta. Jer je upozorio da neka, neka mjesta zataj i da ih nikad ne govori. I on kaže, on je spomenuo tverike probleme iz ranog krležnjeg ži, dijela života iz Donjogradske i Gornogradske gimnazije. Tu su imena neki David Miller i tako dalje, ali Lasić to ne razrađuje i kaže da je to nejasno. A to ima još nekako stvari i problem oko oca, ali Lasić kaže da će te tajne odlijeti sa sobom u smrt, da nikad neće o tome govoriti i nije, nikad nije razjasnio, ali je rekao da je mirno otrpio to što ga je Krleš na taj način ukorio. On je to tako stvari izlučio iz, svoga, iz svoje knjige i podnje to. A da li bi se danas uvredio kad, kad bi ga pitao kako je mogao reći što više nije ništa spiritualno nego je spiritistički da bi jedan krežer eventualno mogao biti da je živ savjetnik Tužmana, Franje Tužmana. Ta spiritistička ideja je toliko infantilna, nezrela za je je spiritistička nije spiritualna i da ne bi se on uvredio kada bi moja to rekao? Ne bi, jer bi verovatno to, to progutao na isti način kao što bi morao progutati i, i e, krležine primjetbe. kad čovjek nešto ne fali, onda stavamo i da izlaže cijelina dijela, onda će to i zanemariti. Uglavnom, eto, Lazić se ovjenčao svojom krležologijom, ovjenčao kao stvarno sumom čitave franske, jugostavanske pa i evropske političke i kulturne povijesti u onom smislu koju se danas uopće više ne može pisati o križevnosti. O križevnosti revolucija što je osnovna tema svih kri, cijele kriležijane je danas nepasirano pitanje. Zato se pitam kad, kad će, koji, zašto čitati kriležijanom. Kakva hnišnjasta revolucija, revolucije, kako je briga za Čilasa Džogovića, što je literaturi, ili Vroničevića, ili Hermane abc koga to više briga? Da li je Hrležiana iščilila zbog, zbog toga što je njezin predmet e, bez predmeta? Ali ostaje da kako fantastična schema e, Lasićevima mišljenja koja je toliko impozantna da stvarno dići nano dosezanje. Himala je koju on sanjao kad je replicirao meni i svima kod nas u toj polemici oko zamjene srpske i bugarske dužnosti, da mu se ne može uzeti pravo da i to kaže. Naime. Ovaj. On je vjerojatno bio pogrešno slačenom svoju preuzetnosti čak na kraju kad tumači. To u ovim knjigama Matan Lasić na mjesto kaže da je možda malo preuzetno se prenaglio kad je e, napravio tu nezgrapnu usporedbu, makar da je branio do kraja. To je tako da e, čak strastveno. On je, ali inače, na izgled mlakonjem. Mlakonje i veliki ljubavnik. Zato što je u ovim knjigama Matan Lasić što je Lasić požalio, što nije, nije uspio uvrstiti sve ljubavna pisma. Ako pet hiljada pisama ljubav neko nima. Kaže, nisu vulgarna i Lasićina, ali cijeli život je obsedni To je kao što je možda najbolje što je napisao ikad. Ali to je jedan, jedan podatak. A drugi je podatak taj je da Ova suma Lasićiana, je samo dijelić njegove skribomanije, on je sam sebe nazivao skribomanskim pisarom. E, ispod toga postoji sloj golemo, golemih e, tona, papirušine kaže koji je ispisao, nego je što je sve radio, nazrte, skice, pisma, studije, što sve ostaje još u njegove očitovostavštini, za koji će još trebati 10-20 godina da se samo razlista, prepiše, objavi i da je možemo ponovo diskutirati. Ali, sada ja kad držimo pijela jednome dopisnom članu HAZ-u, notabene dopisnom članu haz možemo pretpostaviti da će nam trebati još 90 godina kad bismo mogli lastiće metodno smatrati redovnim članom HAZ-u. On je u akademiju primljen, mislim, kao dopisni član, zašto je na to pristao? 90. godine. Koliko ima sad kad njih umra, 91? Ovaj, Jednog Lazića primiti u Hazu kao dopisnog člana, to je to razlog za što, zašto imamo opet tako malo. Šta ti će jedan dopisnog član. <laughs> nije ptica pjevica, nije šaberist, nije prebrojavao ovaj, rime, slogove. Stvarno u knjiženosti je samo dotaknuo, niste baš nam previše bavio, ali onu mediokritetsku e, družinu u razredu za knjiženost u Hazu mogao je spremiti u mali svoj džep na, na, na prsluhku, jasno stvar u ali on je dopisni član, a pisati je znao. Opet s jednom redu red je na mene koji sam ajde, poduzeo ove organizateljske sve, sve poslova ovoga danas. Drago mi je da govorim ipak malo opširnije od onoga što sam uh, ja uh, sugerirao. Nadam se da će ovdje ima zametak i zapravo lijepih uh, memoarskih uh, tekstova koji se odnose na... <laughs> različite oblike ko komunikacije s Stankom Lasićem. Ja ću govoriti, doista, malo je ljudi u ovoj kulturi koje bih mogao nazvati svojim učiteljima uzorima. Stan je upravo takav što. Nije to baš jednostavan toliko odnos. Ako neko pročita, a pisao sam skoro svim a, Lasićevim tekstovima, negdje od strukture krležinih zastava. E, možda bi je čak mogao sastaviti i jednu knjigu tekstova o Lasiću, jer su hvrda često te e, kritike bile duge po 20 stranica. E, imao sam potrebu da čitam Lasića na onaj način na koji je on čitao krluću. Opirući se, polemizirajući s njim, ovaj, što ne znači da sam manje Lasićevac. E, Naprosto to je između ostalog i polemika sa onima koje voliš, koji te inspiriraju na neki način, jest način zapravo kako problematiziraš, kako činiš njihovo, njihovo djelo, njihov okus kompleksniji. Moram reći da on, da on to prepozna. Vrlo rano, još sam tada, činim se bio sam na post možda sam imao jedno 24-25 godina kad sam napisao tekst, o strukturi krložnih zastava, o strukturi krloženih zastava koji će kad se nešto nezamijećeno u njegovu ovaj, njegov opusu i u krajnjoj liniji remetiti neke postavke njegove, o tome kako je kržao bio jeli pravi pisac do 45. godina, a prije toga je napisao ipak knjigu cijelu o strukturi kršnih zastava gdje je zastava proglašava najsuperiornijim hrvatskim romanom, ne samo poslije rata nego općenito u hrvatskoj knjižnosti. Dakle, sam sebi je na neki način skočio u ust. I ako gledamo neku dosljed zapravo, i stavova, vrijednostnih sudova u politici, pa čak i u literaturu, onda ćemo vidjeti da je to promjenjivo. Prvi put sam čitao, recimo, Juškao student nekdje, ne znam da li baš 71. je, ali tu negdje još sam studirao. Ova studirao se između 69 i 73. -e, e, čitao se sukob na jevic. I moram reći da sam bio duboko fasciniran tom knjigom. Prije svega saznao sam da postaje nekakvi sukobi. da ta ova unutar komunističke partije, da ta komunistička partija i njipomest zapravo Hrvatske i jugoslavenska Ljevice uopće nije tako monolit. S druge strane, Stanko je to znao predstaviti, možda malo i krivotvoriti, izgledalo kao da su to neki sukobi koji se vode u francuskoj brate, ono, svi su teoristi potkovani, ovaj, o, kad ga elaborira bilo koga od tih sudionika Stanko Lazojić, onda došta, to izgleda ovaj... Ako se i ne slažemo sa tim teoretičarima, ali izgleda netko koje je vrlo filozofski, ovaj, vrlo ideologijski, ovaj, ali fundiran. to su doktrine, sukobi doktrina, nema tu ne primjećamo zapravo neku privatnu razinu uh, sukobljavanja u tolikoj mjeri nego se doista radi o ideji, o stavu protiv druge ideje i drugog stavnja. Svakom slučaju meni je čitanje te knjige, način na koji on uh, pristupao, situiranju u krenjoj liniji tih Kong sukoba u kontekst svjetskih strujanja na Njevici, bilo mi je neko, neko doista otkriće i moram reći da je to jedna od tih teorijsko povijesnih knjiga ovaj, u koju sam dugo nosio u sebe, kasnije se igrača u krajnjoj liniji i sam sam pisao o toj tematici u Veogradu, objavio knjigu o, o posvećeno toj o, problematici koja je donekle koregirala Lasića, budući da je Lasić u svojoj knjizi isključio Krležu iz o, tog sukoba to je zapravo i uveć je u to vrijeme bilo nezamislivo, budući da se jedan tako veliki sukob nije mogao održati bez znanja generalno i sekretara. Kasnije sam, iškjetavajući recimo Krležine depeče kominterni o sukobu sa Krležom, vidjelo se naravno da je itekako ovaj, involviran u to. Tito Lasić je u toj fazi negdje 70. još je uvijek ti to isto. On ima, vjerujem da su to ono izrazi negdje u duhu ketmana recimo ovaj, uh, ne smije se dirati u Tita pa ga Lasić ne dira. Mislim da i u to vrijeme Lasić dovoljno hrabar da može taknuti, da može čak i taknuti i u Tita, ali Tita proglašava velikim državnikom, pametnim čovjekom, imajuš prije svega naravno i njegovu antisaljenističku poziciju u poslijeratnom razdoblju, ali ima potrebu da ga oprava. Kasnije će se Lasićevi stavovi prema Titu mijenjati. U, uh, u krleža kronologije, recimo, knjizi, već ima određenu distancu prema njemu, uh, naglašava elemente njegove lukavosti, zove ga doslovno na jednom mjestu lukavi zagorski jazbec. Dakle, on je dobar, pragmatični političar koji je napravio doista neku uh, svoje mjesto, svoju poziciju u svijetu. A onda će to negdje se pretvoriti, recimo, već u knjizi Uh, krležologija pretvorit će se u recimo uh, ideologa zločina gdje govori kad govori o njegovoj ulozi recimo u, oko blajburških uh, džrta dakle osim toga i njegovi politički stavovi se mijenjaju njegova pozicija Stanka Lasića recimo dok piše uh, sukom na ljevici je eurokomunistička, dakle jedan kritički uh, eurofilni pogled na povijestljivih ideja, možemo tu reći da je on negdje socijaldemokrat, socijalist zapadnoevropskog tipa, kasnije, već u doba kad piše uh, krveža kronologija, on je recimo liberal po svojim uh, stavovima i kasnije recimo ostaje na toj uh, turčoj uh, liberalnoj poziciji da bi se distancirao ovaj, od, uh, ali kasnije recimo u, u, u, u krlažologi, bit će još uvijek na liberalnim pozicijama, međutim, naglašeniji da je njegov antikomunistički recimo slovi, slovi u njegovim knjigama. Prema tome, ono, često je operirao pojom, pojmom homogenosti, ovaj, homogenosti ličnosti, ovaj, sam Lasić, ne može kroz različite njegove tekstove primijetiti tu homogenost. Premda je, apsolutno, postoji neko jedinstvo, ovaj, kod Lasića, naprosto ta dubina razmišljanja, strastvenost kojom on pristupa čak kad raz, a, raspravlja i o filio, filozofskim terminima. osim toga, neprekidno iz knjige u knjigu napreduje njegova metoda koju početku naziva egzistencijalnim strukturalizmom, da bi kasnije ona se pretvorila u ontološki strukturalizam i on zapravo, ja sam predlagao da napravi ovaj, jednu teorijsku knjigu, recimo jednu teoriju proz, neke elemente te teorije provoza on ima u problemu narativnih struktura, ovaj, kao neka vrstva začetka, ba, međutim, potrebno je tom, recimo, naratološkom dijelu Uh, sasvim sigurno je, bi dobro došao jedan uvod koji bi se odnosio na uh, filozofsko utemeljenje tog, tog njegova strukturalizma. I po mom mišljenju to bi u svakom slučaju, ovaj, ako ni ne bi bilo prihvaćeno, to bi bila jedna vrlo specifična u evropskom strukturalizmu, u krenjoj liniji u evropskoj suvremenoj teoriji, vrlo posebna svoja, samosvojna, samosvojna teorija nikad nije došlo do toga da on u jednoj knjizi ovaj, obrazloži recimo tu, tu tezu, međutim iz knjigu, u knjigu on zapravo neprekidno se vraća tom pod, problemu me, moje metodologije i u svim svojim knjigama koje reglo bi se naslovima ne eh, daju mu razloga da uđe ovaj, u razmatranje teorijskih problema, on zapravo nadograđuje tu svoju eh, ovaj, metodu ontološkog strukturalizma. Uh, ja sam kao čovjek uh, kojega je fascinirao vlasić naravno uspostavio uh, relativno rano uh, neke kontakte s njim. Čak ne toliko mojom uh, inicijativom, naprosto kad je vidio čini mi se da sam pisao o strukturi uh, krležnih zastava ili problemu naravnih struktura, ne znam. Pisao sam u beogradskom časopisu knjižo na historije, to je bio jedan elaboriran tekst možda nekih dvadesetak stranica. Također sa nizom kritičkih uh, ovaj, primjedbi, čak sam se pomalo bojao, ako se vidimo ovaj, hoće li se njemu to svidjeti. Međutim, on me je prepoznao na ovaj, hodniku ovaj, leksikografskog uh, filozofskog fakulteta i prišao mi i ih shvalio. I to je još jedna dimenzija. Laseć koji u svojim knjigama je vrlo žestok, fanatičan čak, čak uh, koji se bori protiv autoriteta, koji u krajnjoj liniji je u stanju i krleži, svašta reći, u osobnim kontaktima bio je jako blag. Uh, to se ja mislim, u početku da je to rezervirano nekako samo za mene, jel, da se ja tu negdje povlaštu. Uh, Lasić mi je pisao jako nježno pisma, uh, sa nizom uh, pohvala. Gotovo onako ja bi sam pocrvenioći čitajući ta pisma, koliko je tu bilo pohvala, a onda sam doznal zapravo da Lasić uh, slična pisma, možda sa malo manjim rasponom ovaj, ti pohvala piše zapravo i nizu ljudi koji zaslužuju ovaj, te pohvale, ne znam mi u jednom trenutku hudeli s čak njihovu prepisku sa Lasićem i odobrenjem, jel da objavim tu prepisku Ja gotovo da sam bio u iskušenju da sugeriram Lasiću da ipak moguće onako bilo malo ovaj presentimentalno recimo, ali dobro. Ako u njih žele da se to pojavi, nek se pojavija. Onda sam, naravno, mi govorili su mi ono, od Marka Grčića, ne znam, do Kreša Nemeca, ovaj, ljudi koji su imali istu, tu vrstu prepiske. I dobro je, meni je osobno ta prepiska strašno puno značila u nekim životnim situacijama, stvarno budući da se imao teške konflikte i na svom poslu njegovo obećanje recimo da mogu operirati njegovim imenom ako dođe eventualno pitanje projekat Hrvatske književne enciklopedije da on stoji iza tog projekta itekako mi je puno značilo, čak me pitao treba li ovaj, se javno uključiti u polemiku, ja sam rekao da mislim da mogu polemiku sam voditi, ali ako bude potrebno, lojiste i ako sam projekat dođe u pitanje da će mi njegova podrška ovaj, jako puno trebati. Uh, koliko god je on utjecao zapravo negdje na moj život i moj rad, uh, na moje formiranje, uh, ja sam utjecao, stjecajem okolnosti, mislim, na neke stvari u njegovom životu. Na, recimo, uh, projekat krležologije u ovom obliku nikad se ne, ne bi pojavio da nije bilo njegova angažmana u uh, krležijanju. Uh, dogovarali smo se koje će on natukni se, odmah se pridružio tom projektu, naravno, kako ćeš bez Lasića, ja koji sam tada u to vrijeme imao 34 godine kad se to pokretao i nešto sam pisao o Karlaži, ali bez svog učitelja Lasića naprosto se ne bi usudio u sve to ovaj, ući, on mi je rekao pomoći će pregledat će što god bude trebalo napisati neke članke, premda mi je postalo vrlo brzo jasno da on uvijek ostaje lasić on ne može se prilagoditi nekakvoj srednjoj onako informacijski zasićenoj strukturi a, enciklopedijske rečenice. Prva je natuknica koju on napisao bila je antiteza. A, mi znamo da on u tome prepoznaje temeljni, arhetipski zapravo stru, strukturalni princip krlžine proze. A, teza je u nekoj mjeri njegove, eventualno je nešto u jednoj drugoj formi to razrađivao Mate Lončar u, po mu mišljenju je Lasić pravu napisao je veliki ovaj tekst o tome, također u tim prvim slovima ima i članak o Brabantu koji je isto izuzetno važan za Krležu, ali u jednom trenutku meni hvala na pametu samom uh, formiranju obicedarja da mi govorimo imati člana Krležologije jer doista nema hrvatskog pisca o kojem je napisana takva uh, količina Teksto, tekstova kržoloških tekstova. Krž je već i u tom trenutku bilo 20 knjiga, napisanih knjiga. Mislim da u ovom trenutku ima čak stotinjak napisanih knjiga među kojima je zapravo i tih deset svezaka. Lasićevih, Lasićevih knjiga, pet dijela, pet naslova i, ovaj, i deset knjiga. A, I Lazić od odjednom počeo pis. Ja sam vidio da, međutim, kako je on užasno pedantan, užasno želi sve proučiti u jednom trenutku mi je donio, ja sam bio interni recenzan te ovaj, knjige, Mladi Krleža i njegovi kritičari. To je bilo, recimo, negdje do 24. što su kriti, kritičari pisali o Krležu. I to je već imalo nege oko tisuću stranica ja sam rekao, ono, každa ovaj drugi dio gdje govorimo o kritičarima koji su pisali, Krleži to je dio koji je ovaj, već znatno premašio tih tri tisuće redak, odnosno sto kartica koliko je trebao, cijeli članak imati I ja mislim da ćemo to objaviti kod Pušeka u Globusu. Ja sam rekao, da do, je doista najbolje, a za ovo moramo napraviti nešto komprimirano. E, ali on je dalje nastavio raditi ta istraživanja, i recimo krležologije, u jednom trenutku zapravo pred sam pri nego što smo krenuli u publiciranje ovaj same enciplo, enciklopedije prva dijela, gdje je trebao biti članak krležologije. Ja sam rekao stanko, pa šta ćemo sa krležologijom, ovaj. Moramo ići u tisak, hoćemo ovaj, nešto napraviti. Reku kolega Visković i ja imam ovaj imam malo previše materijala. I onda se ispostavilo da umjesto 3.000 reda, koliko je narušeno od njega, on ima neki 120.000 reda. Da vam kažem parametre, recimo, cijela enciklopedija naša je oko 150.000 reda. Dakle, on je napisao, pišući kraležologiju paralelnoj enciklopediji. Naravno, da su se onda dogovorili, nema smisla. Ne, članak tolike duljine je nemoguće uopće kratiti. Mesel, ne možete kratiti nešto za 30 puta, to možete samo na novo napisati. A ako će se zapravo paralelno pojaviti i krležijana i krležologija, onda možemo shvatiti, ne znam, kao dvije komplementarne knjige, kao zapravo dvije paralelne enciklopedije. Što, po mom mišljenju, po svom dosegu, po svojoj erudiciji, poznavanju uvidu u krlažu, uvidu ovaj, u, u cjelokupnu povijest hrvatskog ovaj, društva ta ovaj, njegova eh, kržijana doista jest. Naravno ovaj, na neki način mi smo čak u promocijama budući da sam ja govorio na većini tih njegovih promocija u raznim mjestima, isticali smo tu srodnost i povezanost zapravo jedne i druge knjige i da ne duljim dalje kad već govorimo o tim stvarima gdje sam ja možda neke stvari inicirao ovaj, uh, usmjeru ići njegove interese, stankovove interese, onda mora spomenuti projekat koji nije završen. Nažalost, uh, kad sam bio urednik u profilu onda sam se dogovorio s njim da napravi, uh, naručio sam od njega veliku uh, monografiju o Starševišu, i u razgovorima mi je rekao da ima čitav niz e, i svojih istraživanja u krajnjov vezanih i za biografiju, ali i za o, mišljenja članke, govore ovaj, Starčevićeva za njegovu... O, I nije to bilo nikakva knjiga, budući da smo tih godina živjeli u nekakvom kultu starčeviša. Moram reći, onome što mi je Stanko govorio, to je bila jedna vrlo rigorozna i vrlo kritička, vrlo kritička knjiga. Po našim razgovorima koja sam imao, stankov je problem bio ona isti koji mu se dogodio i kad je pisao monografiju o Zagorki. Krenuo je pisati predgovor kad je riječ o Zagorki, pa je onda došao do toga da samo za mladu Zagorku je napisao preko 200 stranica. Bojim se da je, onom što mi on rekao, rekao da imam i masu materijala, da je napisao jako puno, ja mislim da je napisao isto nekih 400-500 stranic, a zapravo nije obradio vjerojatno ni trećinu onoga ove, što, što je namjeravao obraditi i bit će zanimljivo ako neko dobije pravo kopati po tim rukopisima, pretraživati to, vidjeti u kojoj mjeri je to prije svega kontinuirano pisano i u kojoj mjeri je, ovaj, se može prirediti, prirediti za tisak. Sasvim sigurno to što je on ostavio nezavršeno o Starčeviću biće iznimno, iznimno važno jer u krajnjoj liniji doista je u pravu ovaj, Golštajn on je jedini od tih pisa se tako zagrebačke knjižno-teorijske škole posvećivao, koja sva bila zapravo u znaku ne znam, mila američke nove kritike ili formalizma pa koncentrirana na čitanje teksta. Stanko Lasić je uvijek naglašavao važnost pišćeve biografije za razumijevanje, za razumijevanje knjižnog dijela i razumijevanje političkog i društvenog konteksta u kojem dijela, dijela nastaje. Tako da, zapravo svaka od, svaka od njegovih glavnih dijela jest uh, ujedno i jedna politička studija i kulturno-povijesna studija. I krajnjoj liniji, ako pogledamo njegova istraživanja, recimo knjižovnosti, ovaj, odnosno krležina dijela i njegova odjeka u vrijeme NDH, što je isto pionirska knjiga, to je knjiga koja je važna i za političku povijest i za povijest uh, hrvatske, hrvatske kulture. Prema tome, zavšavajući ovo ja, doista, odlazak Stanka osjećam kao veliki gubitak. i za njega ostaje dvadeseta knjiga koje znači doista kao su neka Himalaja, ne samo za vlaje, ovaj, u našoj, našoj kulturnoj povijesti, ali, također, mi jako zanima što je ostalo iza njega u njegovoj e, knjižovnoj, knjižovnoj ostavišti. Hvala. Uh. Sada je rejde na... Lea. Lea. Evo, Velimir je nekako preskočio abecedni red, ali zapravo mi je drago, jer zapravo Velimir me svi put je upoznao sa Stankom Lasićem. Ja ću onako probati... probati dati nekakav školnički ugod u nešto o čemu je veljimint malo govorio, tu metodu ontološkog strukturalizma. Dakle, ja sam se zapravo počeo družiti sa Stankom Lasićem u, u teku ovoj zadnjoj fazi kada je on bio manje aktivan, ali ne manje aktivan u smislu pisanja. Ne? Dakle, od 2000-te na ovom on je objavio jako, jako puno i, i pisao jako, jako puno, jer ja sad smo čuli o tom nedoročnom projektu o Starčeviću. Poznao sam ga preko knjiga, preko pisama, preko povremenih pariških susreta. Jednom prilikom imao sam a, a, tu čast i suanimirati jedan razgovor s njim u Dubrovniku, svojomstvu autorsku večer. Nakon tri sata razgovora, mnogobrojnih pitanja, profesor Vasić bio je iscrpljen, a mnogobrojne ruke u publici još su bile uzratne. Ta se autorska večer vrtila kod njegovih intimističkih književno-teorijskih zapisa. I posljednje objavljene knjige, ono Starčević čuli smo nije završio, a, E, imali su taj autobiografski ton. S ironijskim odmakom, doduše, ipak iskreno Lasić priznaje svojem čitatelju. Uvijek, citiram, kad čitam što sam napisao jučer ili prije 50 godina, prvo pomislim bilo bi bolje da si šutio. I ovo što sada pišem znam da ću sutra nevoljko progutati i nesigurno nastaviti započeto. Ubrzo zato im zaključuje. Ta me misao pomiruje s ovim tekstovima i ovdje. Ja ne mogu znati što oni kazuju, i nisu li poticajni upravo zato što su za mene izvor mojih nelagoda. Čak i ovakva riječ ne donosi oslobađanje. Znam da ću i dalje čitati sve ono što sam napisao s nelagodom, koja mi sugerira da nisam išao do kraja, da sam mogao bolje napisati. Valja napomenuti da se u temeljima te lasićeve skribomanije, neisrpne stvaralačke energije, zapravo nalazi ono što on naziva ontološki strukturalizam, kojim se polako i oprezno probijao do temeljne misli, kako on kaže, koja kaže da je struktura sloboda, nedovršenost koja sebe ne podnosi težeći dovršenosti, relativnost koja svoj smisao traži u apsolutnosti, biće koje svoj cilj vidi u bitku, diverzitet koji uzaludno smjera identitetu i tako dalje. Lasićeva autorefleksija, njegov pogled unatrag istodobno pokušava uspostaviti red u onome što autor naziva rastom, dakle razvitkom ontološko-strukturalističke metode u istraživanju hrvatske književnosti i književnosti uopće. Svaki Kotačić u tom lancu, autor nastoji opravdati, razmotriti, dovodi ga u pitanje, dekonstruira u pravom smislu te riječi. Lasić samim time u istinu preispisuje, re reinterpretira vlastite tekstove, pridajući im neke nove smislove. Bez obzira na to što se ontološki strukturalizam može ili mora proglasiti teorijskom ili filozofskom ili spekulativnom konstrukcijom, i bez obzira koliko mi bili kritični o tome, Bez obzira koliko je on hermetičan u svojoj prirodi, <gled> s tim prvim tekstovima u se vidi Lasićeva težnja za intelektualnim i teorijsko-filozofskim aktivizmom s poznajnom energijom koja se nalazi u srži njegovih knjižerno-znanstvenih istraživanja. Duga i iznimno razvedena rečenica, mnogo upitnih formulacija, neizostavni komparativizam, prštava i na trenutke nametljiva erudicija, sve su to obilježja osobitosti Lasićeva diskurza o kojima ne svjedoče samo njegovi posljednji tekstovi nego i mnogi raniji radovi, tu bi preskočio, dakle kojima ne treba sada govoriti. Njegova transferzala je utkana u poredbeno čitanje Cvajga, Ujcinge, Krleže, Erazma, kojeg naziva pacifi, pacifistom, liberalom iz druge polovice. Zagreb, Karlovac, Amsterdam, Paris, Europa kao ideja jedinstva raznolikosti. Ili Lasićevim riječima rečeno, citiram, Europa postaje, odnosno ostaje Evropom, uspijeli udržati kakvu takvu ravnotežu između divergentnih ciljeva, onih elemenata koje sačinjavaju i sebe same kao zajedničke volje ili cijeline ili volje za cijelinu. Ona ne može, a da istodobno ne teži autonomiji svojih jedinica i njihovoj integraciji, stvaranju jedinstva i očuvanju raznolikosti. Stanku Lasiću još je početkom 90-ih godina jasno bilo da su temeljni problemi nacionalne kulture, svake nacionalne kulture mogu tražiti u njezinom pseudointegrativnom habitusu. U tekstu o nekim problemima hrvatske kulture Autor ističe da su njegova razmišljenja o hrvatskom kulturnom identitetu mnogome neprimjerena zbog činjenice da su napisana u trenucima nastanka Hrvatske kao nezavisne države, u trenucima domovinskog rata itd. Vlasić hrvatsku kulturu u tom prijelomnom trenutku definira kao svojevrstu postovisnu kulturu koja je zapravo odjednom, ali citiram, napokon definitivno oslobođena dužnosti, dužnosti što ih je ona svjesno ili nesvjesno, makar i jako ograničeno, djelomično, ali ipak sebi nametala u borbi hrvatskog nareda, naroda za samostalnost. Iz toga zapravo proizlazi osobit habitus hrvatske kulture i književnosti na prijelozu stoljeća, kako bi to objasnio, koristi se hegelijanskom tezom u povijesti kao trajnom nepremostivom sukobu brojnih parcijalnih egzistencija, strukturalnih izomorfija, od kojih svaka teži za postojanje u svojem vlastitom totalitetu. Takva je divergentna ili antinomična povijest, citiram, najveće bogatstvo izbor beskonačnosti, stvaralac neograničena diverziteta, značenja itd. Jastvo stoga neprestano traga za svojim drugim, Ulasić u Lasićevu diskurzu osobito. Kako bi njime ovladalo ili naprotiv, kako bi se baš s tim autoritetom pomirilo. U toleranciji se najbolje odražava ambiglitetna i antinomična priroda slobode, traganje za totalitetom pomoću drugog, citiram, nemoguća, a nužna koegzistencija sloboda. U akademskim krugovima kad kad se znaju čuti lucidne primjedbe, o je u književno-znanstvenom rukopisu koliko god bila potentna, proučavana građa, istraživanje materijal, iz njega će uvijek ili u prvi plan isplivati mnogo više Lasića nego same građe. Gotovo fagijskom metodom Lasić je znao i predložak. U tematskom broju časopisa Vijenac, zanimljivo iz 1997. njegove kolege, prijatelji i učenici o njemu govore kao strastnom zagovorniku teorijskog mišljenja, koje se zapravo izdvaja iz književno-znanstvene okoline u koje, nastaje, e, u koje nastaje odlučnim uspostavljanjem i tvrdokornim razvijanjem napetosti između totaliteta i pojedinosti. Upravo ta konstatacija Vladimira Bitira, Bitija pogađa srč lasćeve estetike, mete, metode koja je utemeljena na hegelijanstvu. Ipak, u njega hegelovska dijalektika ne dolazi do sinteze, pa se trozno uređenje svijeta preobraća u dramsko. Tek Zdravka zime, objavljen 97. <kuh> nosi podulji podnaslov u kojem se Stanko Lasić naziva učiteljem s virusom slobode. Uz popradnu lucidnu konstataciju druge smo profesore čitali jer smo na to bili prinuđeni Lasića smo konzultirali bez prisile. Kada bismo samo malo više čitali Lasića, kada bismo samo katkad pristali na svojevrsnu Lasićofagiju, možda bismo se i zarazili tim virusom slobode. Stalna antiteza, čak <kuh> stalna antiteza. Čak i ovak citiram, čak i ovakva riječ ne donosi oslobađanje, kaže Lasić. Znam da ću i dalje čitati sve što sam napisao s nelagodom, koja mi sugerira da nisam išao do kraja, da sam mogao bolje napisati. U šestom pogravlju autobiografskih zapisa Lasić napominje da intelektualca obično doživljujemo u metonimi radne sobe, kao osamljenika koje okružuje smrtna tišina, simbol usamljenosti i duha. Vrlo se lako prepustiti, mašti i zamisliti Lasića kako u ta takvoj atmosferi Bilježi svoja razmišljanja sitnim uvježbanim rukopisom koji sugerira nepresužan, intelektualni žan, fenomenološku akribiju, duboku kontemplativnost i metodološku sistematičnost. Stanko Lasić napisao je mnogo, uistinu mnogo, citiram. Samoća je kod mene imala većih šansi nego literatura da postane oblik spoznaja koji bi me odvratio od pijene života, od igara koje igramo od uloge što mi je dodjeljena u teatru u kojem sam se našao. Hvala. Ja je Nije. Z, z, u. je prije u. Pa, oprosti. Z je u, z ako je u prije, onda za mene nije u prije. Ni u kom smislu. Ni u kom. U onom pogotovo na koje Ovaj, dobar dan. Ja ću ovdje govoriti o nekim prividnim pikanterijama iz Lasićeva života, ali ne zato što bi htio biti indiskretan ili ne daj je bože neukusan, nego zato što Lasić o njima nedvosmisleno svjedoči na stranicama autobiografskih zapisa. Prije nekoliko dana dok sam ponovno čitao od jučerašnji svijet, pogled mi je zastao na jednoj kratkoj rečenici. Sami ali ipak ne sasvim sami. Kao uvjereni kozmopolit i mirotvorac koji je veličao osnivačicu pacifističkog pokreta Berfutom Suknar, autorski pisac je tom rečenicom označio raspoloženje velikog kruga europskih intelektualaca koji su sumirali posljedice prvog svjetskog rata, svjesni da su već na pravu novog, još većeg i još fatalnije. Poslije dvajnove memoarske proze čitalac može od koji put zaključiti da nema ničeg novog pod suncem i da se povijest reprizira kao poznata i davno odgledana predstava. Jednako kao i danas, slavni Bečanin zdvaljao je nad vjerom naroda u jednostranu pravednost. To je njegov citat. Vjera naroda u jednostranu pravednost. Sudarajući se sa ultrapatriotima, to je također riječ koju upodredljava Cvajk i objašnjavajući da lakše podnosi progonsko nego posjećaj samoće u vlastitoj domovini. Upravo da je posjećaj samoće u matičnoj sredini nagnao stanka Lasića da se 76. otputi u Pariz u kojem je uz lektorate u drugim francuskim gradovima i višegodiškim profesoru u Amsterdamu ostalo do smrti 5. listopada 2017. Naravno, ključ za dešetriranje Lasićeva života i dijela krije se ponajprije u autobiografskim zapisima. Paradoksavom se možda doima tvrdnja da ih je pisao manje zbog javnosti, a više je zbog sebe sama. Zašto? Zato što je vjerovao da poslije bespoštedne debisekcije krlaždjena života i dijela istu strogost valja primijeniti i prema samome sebi. Nije mu stalo do privatnih pikanterija koje su same sebi svrhom, nego do toga da u procesu autobiografskog zrcaljenja dospije do vlastite srži. U tom procesu osvanjaju se na svijest o smrti, na samoću i literaturu. Pisanje je izjednačio sa življenjem i umiranjem, samoću s idejom svetosti, a smrt s najvećom obsesijom koja nikada njeg nije napuštala i u kojoj je otkrivao antitetičnost i dihotomičnost. Razloge za da je autobiografiju pisao zbog sebe, a te konda zbog publike, nalazim u svjedočanstvima o krleži, u rezimiranju prošlosti, u komentarima koji se tiču njegove obitelji, ali isto tako u zaključnim detaljima knjige u kojima sudi o svom manjku smisla za humor te alkoholnim i nikodinskim izazovima. Lasić otkriva da je s alkoholom odlučio raskrstiti jednog dana u uredu svog brata Bogdana. Znamo gdje to bilo u više muzeo revolucije na trbi žrtava fašizma. nego da se krila u nesposobnosti da bude umjeren. Kad je jednom s Krležom i Matejevićem ručao u gradskom podrumu, nije se usudio naručiti niti pivo, sve u strahu da ne aktivira pomno prikrivanu potrebu za alkoholom. Jednako je bilo sa cigaretama. Pušio je kamel, goloaz, dravu i drinu, konzumirajući u jednom času sto cigareta na dan. Ali kako nikada nije htio biti niči i rog, se udubriti i nikotinskoj napasti ili kako navodi na jednom mjestu za polovičnost nisam bio sposoban, ni sa alkoholom, ni sa cigaretom. O naravno da i ne govorim. Ali boginje Moire potrudili su se da ga na neki način ipak kazne. Premda se oslobodio zemljanskih poroka u jednoj bizarnoj nesreći 2010. u Parizu slomio je kuk, ostaveći nakon toga u krevetu, u krevetu i boljući sve do svog kraja. Pisac i sveođeručni profesor tiđen je teoretečar i istraživač koji se bunio protiv svakog totalitarizma, otkrivajući u godinama svog neprestanog rasta da je sve kuka parada ako se ne poguni i, i protiv totalitarizma iz vlastite nutrine. Samo takav pisac mogao je dosti do točke u kojoj će bez krzanja priznati da ga je spasilo to što nije posjedovao moć jer je bi u protivnom da je posjedovao moć postao zločinac. Samo takvom zanesenjaku koji je vrijeme vladinarčog stacanja izjednačio sa fundamentalističkim fanatizmom ili komunističkom tarelo, religioznošću kako sam kaže, moglo se dogoditi da mu majka u instinktivnom strahu prigovori da će zbog svoje čistoće i temperamenta skončati na vješalima. Samo takav duh mogao je pretpostaviti kako će biti dovoljno onih koji će priznanje o vlastitim slabostima i zabludama dočekati sa likovanjem, iako ga to nije spriječio da se ogoli do kraja svjestan da bi iznevjerio sebe i ideju autobiografske proze, da je zatajio ono što ga je formirano u mukotvrtom trajanju za slobodom. Samo takav intelektualac mogao je priznati da je njegov kolega i prijatelj Jure Kaštelan 1956. godine za dolazka u Pariz, poželio ući u Sacré-Cœur i muzeji suvremene unjetnosti, dok je on, Lasić, najprije želio vidjeti tvorište rastanka s gardom u Fontaine-en-Blau i mezonijeo oplatno 1814. u Louvre. Samo takav nepotkupljiv um mogao se zapitati Citiram, kako je moguće da vlasti Republike Hrvatske nisu donijeli zakone koji bi predviđali teške kazne za, oni koji, za one koji govore o indikaškom grijehu kao o nečem posve prirodnom. Samo takav povisničar koji svoj poziv nije shvatio kao novijsko guranje glaven pijesa, mogao je zdvajati jer se u Zagrebu nije moglo skupiti, citiram, najmanje pola milijuna ljudi da rikne protiv veličanja nezavisne države Hrvatske. Samo takvom osobinjaku moglo se dogoditi da ga je u Austrijskoj provinciji u Filahu krivila policija jer je u doba noći zurio u izlog s knjigama. Samo takav profesor koji je mislio glavom, ali isto tako srcem i utrbom, mogao je biti doma svugdje i nigdje. U Zagrebu, jednako kao u Parizu, u Karlovcu kao u Amsterdamu ili tko zna kojem planetarnom punktu. Samo takav autor i autoritet mogao je da da su jednakost među ljudima i socijalna pravda njegovi imperativni, svjestan da su imperializam i sloboda inkompatibilni, te da korporativne sile koje kontroliraju državu neće ili ne žele dopustiti zbilske reforme. Samo takav um koji se otvorio do kraja mogao je doći do spoznaje da nije vredniji od kosovskih i hercegovačkih emigranata, kako piše u knjizi Gozdan ispomenuo, s kojima putuje u košetima Simplona, samo takav oporbenjak i pustinjak, koji je shvatio da je sloboda neophodna hrana ljudske duše, kako to kaže Simon Weil, mogao je tvrditi da nitko nije poslije nevin i da je polovičnost angažmana, pogotovo za intelektualna, bila i ostala najgora solucija. Sve što je za svog vijeka poduzimao od, doktora, od doktorata o i poetike kriminalističkog plana, do monografije o Zagorti, deset studija o Krleži i drugih naslova ne bi bilo moguće bez sustavnog rada. U autobiografskim zapisima Lasik piše o radu kao temelju svog života. I više od toga, radi za njega svojvrstni kompas, vrsta zaljubljenosti kojom se opija, gotovo drogira. Koliki je o tome udio genetike rano ucipljenog katolicizma koji je postupno derivirao u komunističku religioznost, i potrebu za samo ispitivanjem na dodatan način probuđenom čitanjem Sarta, Sartra kamija i drugih autora, pitanje je na koje mi je lako odgovoriti. Moja je marnjivost bila užasna, prizna je sam, precizirajući da efikasan rad nije mogao zamisliti bez bilježaka, teka i klasera, te zaključujući Votovo Freudovski da je rad slačao kao kaznu u kojoj je uživao. Na jednom mjestu piše doslovce, nema za mene ljepše slike od oranice i čovjeka na njom. Divio se podjednako seljacima, kovačima i liječnicima, onima koji vrataju alatom, nalazeći u njihovom radu elementarnu možda i opšteteničku dimenziju, da ne kažemo Sokratovsku. U to je iz Zagreba u Pariz, iz Zagreba, iz Pariza u Zagreb i Karlovac, u Lion i Amsterdam, Kopenhagen i Toledo. A u cirkuliranju od istoka na zapad i od sjevera na jug jedina konstanta bio je rad. Porodilske muke koje su pratile izdavanje knjige krleža, chronologije života i rada, objavljene osvih druge, simptomatični su zadijeme u kojem je ideologiska nedodirljivost imala pandan u isto takvim nedodirljivim piscima. U tim godinama vremešnji i umorni krleža opomio se na Lasića, iako se poslije svega stječe doam da mu je učinio uslugu. On ga je beskompromisno secirao zato da bi ga reinkarnirao i onda, oslobođenog od zabluda i reduciranog na ono najbolje, ostavio zalog novim naraštajima. Osim što je jednog od najvećih i najutjecajnijih hrvatskih pisaca novijeg doba sreo na mjeru, ta monografija je važna zbog tvrdnje da je proročkih stigmatizacija u našoj povijesti bilo iznimno malo. Taj nedostatak Lasić smatra na našom najvećom nesrećom. Jedna usputna napomena. Prvu knjiženu kritiku objavio sam, objavio sam početnom 1971. godine u Zagrebačkom Omojinskom tjedniku. Bio je to prikaz Lasićevi knjige, suhog na knjiženoj ljevici. Ne sjećam se da sam ikada prije ili poslije s takvim žarom čitao jednu knjiženo povještnu i svim mogućim fuznotama opravljenu studiju. Da kako, bio je to žar kojim je Lasić nošen svojom erudicijom i podjednoko snažnim moralnim impetusom za zarazio svoju publiku. To će reći da je bio sam, ali ipak ne sasvim sam, baš kao što je u citiranoj rečenici zaključio cvajek. Od vlastiča smo učili da strogost koju je primjenjeno na drugima valja isto tako testirati na vlastitom primjeru. Njegova veličina ogleda se činjenici da se tako ponašao i sam, ne prakticirajući strogost isključivo kad je po sredi bio krležan da je u Hrvatskoj više pisaca i intelektualaca koji su uslijedili klasični princip, ni naša stvarnost ne bi bila takva ka, kakva danas ta nas jeste. I dočekali smo zupu. Sa u. Sa u... Da. Ali ne veći. A ne Poštovani poštovane ja sam pretječajući zapravo ovakvu situaciju kad se nađe već broj intelektualaca, profsjev, tako da je misli da ću to raditi. Pa je to jedna niko iz nje. Kako svako uzvane... Jedno... Jel ti problem malo je glasni govoriti? Nije ne problem glasni govoriti, dakle. Predmeđajući da će se ovo rastegnuti, ja sam... Vama pokušao nešto napisati i staviti na papir, tako bih govorio što manje. Htio sam govoriti oko o, o, o nečemu iz ove knjige koje je o, to špec. Oko verificirao kao manje značajno i najbolju, vas ću izgradati su Htio uh, sam govoriti o, ukratko ipak, o tome toliko je sama petna, uh, tema tema individualih eta uh, u sukladu našoj mjegljeviči, i s druge strane, uh, otvrto na tako zvanom lingvistici, i jednom jeziku koje je rekrutiralo mnoge, a dolazi iz jedne teorije Jakova Jakovjevića Mara, koji je 25 godine objažao svoju prvu, to je prezpisao jednom budućim jeziku koji će biti omni ekspresivan, a jedinstven. Singularno, dakle, jednom svjetskom jeziku koji će lažno znameniti onaj iz eh, kulte ali nazivaju još adamičkim jezikom, dakle, koji će imati tu snagu, ali koji je klasni prije <laughs> Ja ću sve, sve to preskočiti, jer treći je se bih uglavnom tom, eh, na tome, pogotovo u ovoj druge strani, koje je povezano na čistiji, u lingvistiku, kako je Mare rekao, a stadin ga umjesto Jakobsoma kako onda morao poveći iz Rusije, osnovak ovaj praških lingvista, ostavio za šefa Instituta za jezik, tog gospodina Mareća se, teoreka teoreja jedinstvenog singolarnog jezika, koji će nećutim biti onom on nje ekspresiranom, a biti samo jedan planetarni jezik, što je analitićari nazivati ideo paranoidno, međutim ta paranoidna ideja je bila partijski zakon, zakonomjerna i zakonodalna u Svjetskom Sajuzu. A, ono što dobivamo, ono, tri elementa prolet kas časnije, socijalističke, odnosno partijske knjižnosti je jedan uporni pokušaj da zapravo iz ove marove teorije jedinstvenog jezika do kaže kažem, maš ćemo jako, jako, jako teško doći, to će morati prolaziti, to ovdje sam sve što nešto točno imenovalo, to osobno nije važno, moramo ćemo prolaziti proti stiliške ekonomske ime, vas nekako i druge pove. Dakle, ono što je nastalo kao razvoj jednog agitativno-afelatina, koje smo imeli, imali prije počinja, tako ne, ništa drugo, kod Bidmaraka, Zagoveća, Kod Franjičeća i tako dalje. li nećemo govoriti o tome, kojeg smo u potpunosti eh, otrpeli sve do 1992. kada se prvi puta pojavio knjige Jureka Stelana, je to odnosno troko, odnosno bez Ne bih htio dalje govoriti, o tome posebno, ali na politički diskvicira. Dakle, do te prelovnice nema drugog jezika osim onoga koji koj posira jednu sintagmu da je nešto ispravno prikazati politično, ispravno prikazano tako tako, kod možete čitati kod Zogovića, u politici sa Vidmarom, kod ogromnih knjihe knjiženosti pisci Marijana Franićevića i tako Dakle, htio sam kazati da Okušo, mi da samu evocirati poziciju Vlasiću, tko će pozicije i ono što on, on pronašao u materijalu u, um, svoje teme, dakle u sutru na Knžoj Americi, izvlačit nekoliko njegovih citata i razvlačit će se da, da tako kažem, da juć određene još podloge da se vidi. Ako bi se mogao, ten smijem, što sve to trebalo možda traći nego što se sada... Uh, opet, se. Pa, sa žaljenjem mogu pokazati da danas, kada ima osto više se povjeću, kada dva koje su dva podnasta kroz hrvatske jezike to ima posebne izraze, a nije isto, zato znači, ne ima, ima stvari od historije. Onda ovdje je Šihter se nalazi, u se nalaze Dakle, to je historija. Mi imamo samo riječ historiju kad I mi imamo obje riječi, možemo Francuzi će tu početi praviti razliku i sa to je prosto ovo. Istovar, da? Bog čega to dovolite? Dovrni smo toga, jer mi danas sa više govorimo o istoričarima zapadajući u probleme koje historijski učimo, a još više u Dakle, od povijesti, po čijoj vijesti dolazi od bihazio, da dolazi odna prijateljka u gledanju Hane Pognozor. Smo stvari sveri na to da imamo Akademijske komisije funkcije postočkog pozdrava, što se proučava, ne stvari svi sa strahom od jednog razlika se može vrlo jednostavno odlaći. Ja imam više strah od ljudi koji dobro ne mogu daći. Dakle, da se vratim na mjesto vasića. Za mjegljiv isto mogu odliš pričati na svu drugu krajnu priču, ali prati krajnog oznanstva sa Lasićem koji sam eto sudjelovao u jednoj konspirativnom prepracivanju njegove knjige rukopisa, njegove knjige Krebreža iz goštenovog libera ogračica od Hrvatske gdje je izdana kako sam djeljom te knjige mogu onda i dodavatno nešto biografskog obraca Činimo se važnim nešto drugo zato drugo, to da druga opcija će se malo na ja na sada eh ti ono što je strašno važno i možda se neće poprobiti stvari čini mi Stanka Lasića, kada sam danas slušao, ja na primjeru nisim pre njegovog trišnog omatološka struktura, ali smo nepro, neprobar, teorijski neprobarljivam. A, a prije tome mislim, s druge strane, da će njegovu knjigu njegov, u sukobudnom ljeljici, na jednom sajk sta zainteresiranom na način još treba pijavno komunistirati je pod imamo što govoriti, to je u mojem mješću zaista modelška knjiga jedne pametne teorijske povezanosti sa historijski postup. Dakle, <laughs> to je zaista primjer jedne knjige iz koje se može naučiti razne stvari. Ne samo ove koje sam govorio, o kojima on zapravo okriva jedna velikih biro je, je na Rijeci, događaj na Rijeci, evropskoj i svjetskoj i još posebno na Pa sam ove, sklonim, dakle, potpuno, ili potpuno se kontrolne, da kažem da je to bilo jedna hodla doista dobro, dobro drugačija knjiga je jedna knjiga koja je işte i praktičkog, odnos produgivati i izbora instrumenta, tako bolje što je mogu ulaziti povijestne pozivljenja izuzetnih, A da je knjiga i jošte njegova, nekako ovo da malo ruzno rekli skrigomanija, ne ja pretjeranost pisanja. U našim okolnostima mogli samo dojerati do toga da će biti svako čitan i čak slabo prepoznati i onim važniji nekoliko njih zaista važnije nekog, a prije svega u toko na Mžnoj Reci koje su odlučujuće i za našu knjižnosti i za jednom značaj stavljeno mi sa osamelji kad rade ha i politici političkih subina. Dakle to je sve što bi umjesto da raspravljamo o ovome što sam doduše ukratko i fincizno je napisao, ponudio je vama kao nagradu što ste saslišali, lažim izlaganjima da ću zaista malo pretjerano trajati u ovom mišljenju i to je sve. Lažit ću hvala što sebe napravio toliko da zaista možemo o njim ogovoriti preprostnim rječima, zamjerajući mu na nekim stvarima nekao Milovrat Milić i jednom mislim sve u Republici, nego inače bili, bili svoji priprijatelji, nego naklost na osnovu činjenice da se ne može toliko napisati koliko se koji pot znati prešutiti. ja, ja zahvaljujem vam svima. Onima koji su govorili na trudu, onima koji su ostali na upornosti, saslušali ovo sve. Mislim da su izlaganja bila prilično zanimljiva. Mi ćemo objaviti ovaj, taj tematski blok o ovaj Lasiću. Možda će on, osim ovih izlaganja koji su mo mogli čuti danas, imati još neke, ovaj, neke tekstove. Uh, to je jedan način kako da mu se odužim jer imam uh, intenzivan doživljaj da ova sredina na posljedku uopće nije svjesna koga je imala u svojim redovima. Uh, doista, s jedne strane sam bio frapiran do koje mjere su i kakvi su o, o otpori postajali prema Golštajnu, ovaj, Slavku a međutim gotovo da je stanka ovaj, gotovo da je prešuće. Ovaj. Ni u medijima nije bilo adekvatnog teksta o njemu, a radi se o nama koji smo bar nešto imamo iskustvo koji smo djelovali u ovoj kulturi proteklih 50 godina ovaj svjesni smo kakvu je revoluciju zapravo on svojim i književno-teorijskim i kulturno-povijesnim istraživanjima donio u lini kako je dijelovao na formiranje mladih generacija. Očito su se i neke ekipe u medijima potpuno izmijenile, tako da nema prostor ni afiniteta da na adekvatan način budu obilježene stvarno gigant. Doista pe, bez pretjerivanja, mislim, intelektualni giganti a, u novoj hrvatskoj kultovnoj povijesti. Evo, zahvaljujem svima i, ova, i da ćemo drago prvođiti. <trije> <trije> <trije> jer ja ali ja sam u Rimu Ja mi bio vrlo rado, A sam nekako ja se sećanje dobro, da je to bilo